Salme 115 «Oss inte intet, Jehova, oss tilhører intet, men gi ditt navn herlighet i samsvar med din kjærlige godhet, i samsvar med din santferdighet. Hvorfor skulle nasjonene si «Hvor er nå deres Gud?» «Men vår Gud er i himmelene. Alt han har funnet behag i å gjøre, har han gjort. Deres avguder er sølv og gull, et verk av jordmennesker känner. Munn har de.» men de kan ikke tale. Øyne har de, men de kan ikke se. Ører har de, men de kan ikke høre. Nese har de, men de kan ikke lukte. Hender har de, men de kan ikke føle. Føtter har de, men de kan ikke gå. De gir ingen lyd med sin strupe. De som lager dem, skal bli akkurat som dem, alle de som setter sin lit til dem. Israel setter din lit til Jehova. Han er deres hjelp og deres skjold. Arons hus, «Sett deres li til Jehova. Han er deres hjelp og deres skjold. Dere som frykter Jehova, sett deres li til Jehova. Han er deres hjelp og deres skjold. Jehova selv har kommet oss i hu. Han skal velsigne. Han ska velsigne Israels hus. Han skal velsigne Arons hus. Han skal velsigne dem som frykter Jehova, både de små og de store. Jehova skal gi dere forøkelse, dere og deres sønner.» Dere er de som er velsignet av Jehova, han som dannet himmel og jord. Himlene, himlene tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskesønnene. De døde lovpriser ikke ja, det ingen av dem som farer ned i stillheten. Men vi, vi skal velsigne ja, fra nå av og til uavgrenset tid. Lovpris ja!